Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu šachy CZ, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Divné věci, napsal Luboš Zimňok. Dějí se věci, a ne jaké věci. V St. Louis se na turnaji Sinkefield Cup přestalo remizovat. Hraje se i poměrně silný uzavřený turnaj v chorvatském záhřebu, turnaj míru 2023. I tam se dějí málo kdy výdané věci. Šesté kolo turnaje Sinkefield Cup v St. Louis bylo celkem překvapivé. Jen jedna partie ze čtyř skončila remízou. Naposledy jsme do St. Louis nakoukli po čtvrtém kole. Páté kolo se nijak nevymykalo ze zajetých kolejí. Samé remízy. Vlastně skoro samé remízy, protože Aronian porazil Firuzdžu. Šesté kolo bylo z tohoto úhlu pohledu výjimečné. Remízou skončila jen partie Raport Vašie Lagraf. Vesliso porazil Aroniana v brilantně vedené koncovce, kde ukázal, jak důležitou figurou je aktivní král. Těžko říct, kde udělal Aronian chybu. Na první pohled vypadá pozice Černého v pořádku, ale moc se mi nepozdává tak 20 věž C7. U partie by mi asi přišel zcela v pohodě, ale když znám výsledek a zpětně hledám, kde Černý pochybil, podezření padá právě na tah věž C7. Tak to už se několikrát i hrálo, ale sotahem 22 dáma E5 prakticky vynutil přechod do mírně lepší koncovky a zřejmě věděl o pozici své. Koncovka střelce proti jezdci nevypadá nijak podezřele, ale aktivita bílých figur je impozantní. Vůbec mě nepřekvapuje, že byl So po šestém kole v čele turnaje. Firuzja se dostal bílými skaruanou Karuanou do těžké pozice, která ale nebyla jednoduchá za žádnou stranu. Karuana chyboval, když zahrál 35 věž F2, tah, po kterém se mohl Bílý zachránit. Mohl, ale záchranu vidí jen Stockfish. Neviděl ani Firuzja a asi ani Karuana, když hrál tah 35 věže F2. Není se čemu divit, záchranný tah 36 jezdec C4 u partie jen tak nespočítáte. Typický počítačový tah, který by asi našel a přesně spočítal jen málo kdo, pokud vůbec někdo. Girimu se nepovedla partie s Domingézem. Když si nechal zlikvidovat pěšce na D3, 24-C3, získal černý převahu v centru a bylo jasné, že s rozbitým královským křídlem bude mít bílý těžké problémy. A měl. Včera večer a v noci se hrálo už sedmé kolo a zdá se, že ani v tomto kole moc partí remízou neskončí. Po šestém kole byla v čele trojice Američanů, z nichž nejvíce bodů měl vesly So, čtyři body, Obot méně měli další dva američtí hráči, Caruana a Dominguez a vaši je Lagraf. Když se podíváte na tabulku turnaje Sinke Field Cup, nepřijde vám na ní nic divného. Normální a pro někoho nudný, velmistrovský uzavřený turnaj plný remíz. Tabulka turnaje míru, který se hraje v chorvatském záhřebu, vypadá mnohem zajímavěji. Uzavřený velmistrovský turnaj o deseti účastnících s průměrným ratingem 2602. Odehráno je sedm kol, dnes je na pořadu předposlední osmé kolo. Dvě kola před koncem je v čele s dvoubodovým náskokem Hans Moke Nieman, který byl se svým ratingem 2659 nasazen jako turnajová dvojka za Antonem Korobovem. Při pohledu na tabulku mě napadají dvě věci. Buď je Niemannův rating podhodnocen, nebo Niemann nehraje docela fér. Vylučuji hráčské štěstí. Nýman má po sedmi kolech 6,5 a půl bodu, přičemž půl bod ztratil ve druhém kole remízou se Stevičem. Jeho performance činí fantastických 3003 a do ratingu připisuje zatím 23 elo bodů. Viděl a analyzoval, jsem všech sedm Nýmanových partií a klobouk dolů, Nýman hraje bezchybné šachy. Prakticky nechybuje, ba ani nepřesných tahů v o něch jeho sedmi partiích moc nenajdete. Mohlo by to být trochu podezřelé, ale Nýman je vynikající hráč, takže proč by mě to mělo překvapovat? Třeba proto, že ani jeho soupeři nechybují nepočítám chyby v už špatných či přímo prohraných pozicích ale přesto dostávají na frak. Pravdou je, že Nýman je oproti většině ostatních účastníků podstatně mladší, ale stejně si myslím, že jeho výkon nezůstane bez povšimnutí. Každý lepší hráč ví, jak těžké je dnes v době rozsáhlých databází a rostoucí šachové výkonnosti hráčů přehrát výkonnostně zhruba rovnocené soupeře. Nýman dokazuje, s otazníkem, že to lze a je mu přitom jedno, jakou barvou figur hraje partie. Šest výher, jedna remíza, žádné klopítnutí. Když se dívám na partie ze St. Louis, chybují všichni hráči, Nýman v záhřebu ne. Může být, že je opravdu skvělý hráč, který má momentálně formu jako hrom, Silně podhodnocený rating a ve skutečnosti hraje o třídu či dvě lépe. Přesto ve mně hlodá červíček pochybností a když se podívám na to, že kola začínají v 15.00 a ve stejnou dobu se rozbíhá i online přenos, červíček uvnitř mě se mění v obrovské červomonstrum. Nic to však neznamená, pocity jsou jen pocity. Nechápu, proč není přenos spožděný. Nebo je a já něco přehlédl? Leda, že by to byla svérá past. Je to jen spekulativní konspirační teorie, ale znáte to. Když někomu nemůžete nic dokázat, kladete léčky a čekáte, kdy se dotyčný chytí. Nímanovi partie z tohoto turnaje jsou ke stažení pod odkazem v textové verzi článku. Zkuste si to sami a najděte nějakou jeho výraznější chybu.